І заковтував одну з двох мишей, які лежали на пістку. Вже заковтував до половини. Олегу зморозило плечі, від шлунка вгору поповз лиський клубок. Переборовну доту, подумав, що ніякого м'яса тут їсти не зможе. Він справді замовив собі тільки млинці з медом та сметаною і пиво, хоч та страва з пивом і не гармоніювала. Максим же замовив собі смажені ковбаски, як здалося Олегові, схожі на мишей, і залюбки трущив їх. Троє чоловіків навпроти, але були приїжджі, але не іноземці, розмовляли в півголоса, скількох почути фраз Олег хрестив їх одеситами. На невисокому підвищенні в кутку заламлювала руки зеленоголова співачка з голою спиною. В трьох піснях, які вона виконала, Олег нарахував п'ять слів – «Люби меня» в першій, «люблю тебя» в другій, і love you» в третій. Потім вона співала в парі з гітаристом, і слів не можна було розібрати зовсім. Після перерви вийшла інша співачка, маленька, рудоволоса з приємним голосом. Після двох російських вона заспівала. Поза гаєм зелененьким брала вдова льон дрібненький. Сумовиті, з запахом лугу, трав, слова стелилися по залу. Дозволь мати вдову брати, тоді кину пить гуляти. Не дозволю вдову брати, вдова вміє чарувати. А чому на пайот, запитав один з трьох сусідів, транкуватий з кирпатим дірочками вгору носом. Максим відповів, не підводячи погляд від тарілки. Парубок, той є парень, хоче дженіться на вдові, а мать не розрішає, поскольку та займається екстрасенсорною діяльністю. «От, дура, – сказав керпатий, присолюючи пиво, – на этом можна зарабатувати хорошие бабки!» На стінах висіли модерні картини, якісь жовті кола, мертвотна пика з оком на лобі, нога, яка сама ступає по піску. На естраді в диму і кривавих променях телесувалося вже п'ятеро – вони щось вигукували, чоловіки випинали груди, підносили над головою кулаки. Дві жінки стрибали довкола них і похитливо хихотіли, трусили голими сідницями. «Я ніби й не старий, але відстав від цього віку», – сказав Олег. «Лишився селюком і десь там. Ти ніколи не був ним. Та й нині селюк вже не йде в місто. Він такий самий». Олег не зреагував на Максимові слова. Режив себе, я такий старий, всі старі, і молоді теж, але мистецтво, воно інше, я не можу сказати, що воно молоде, але якесь нечисте, митець повинен творити з чистими думками, колись іконописець, перш ніж малювати, довго постував, я знав одного, який малював ікону з повії, всі на неї молилися, а він згадував гріховне, як з нею, а був справжнім художником, справа не в тому». Призначення митця бути хоч трохи Христом Справжній ним і буває Грішить тікається, кається Свій гріг і каяття виливає в пісню, малюнок Ти ж розмірковуєш, як схимник Хоч сам колись вправлявся в модерній Олегові здавалося, що вони продовжують Одну з тих суперечок, яку вели багато літ тому Для Олега вона була невигойною раною З того, що не збулося в ньому самому І не збулося в Марії про що мріяли, він тоді вже не стільки думав про себе, як про неї, виведе її на високі верховіття і пишатиметься нею, і всі знатимуть, кому вона завдячує всім, а вона ще дужче любитиме його. З тих днів багато чого перемінилося, як у ньому, так і у Максимові. Олег підозрював, що Максим відповідає не зовсім щиро, піддратовує його і сердився, але не показував цього. Вони сиділи, зв'язані невидимою линвою споменів, жалю, неприязні, яка притягує і відштовхує воднораз Метець і творене ним одна субстанція. На чаші терезів божій чаші все зважується, от хоча б Гоген, п'ятеро дітей, якого загубилося в світі, або Ван Гог, котрий завдав рідним стільки лиха. Я вже не кажу про Даріду, який закликав плювати на матір і від якого відмовився батько. Невже геніальність виправдовує все? Люди проте не знають, дивляться на твори і стають кращими. І Достоєвський розводився, про сльозу не мовляти, а сам приніс скільки лиха дружині. Але увесь час почував біля плеча удавчика, морчився. Ликий письменник, не переступивши через перепони і забобони, не звершиш нічого значного.